Második rész. Posszat szaggal van tele a fejem. Nem tudom minek a szaga, de érzelmek áradatát sodorja magával, félig látott emlékeket. Két matrac van a földön, a két fal mentén egymással párhuzamosan, úgy egymételnyi élválasztja őket. Egyéb nem sok. Ruhák mindenfelé, pár újság, üres dobozok. A sarokban két horgász volt. Csak két matrac. Se párna, se lepedő, mint a kórházban, csak egy-egy hálózsák, egy narancssárga, meg egy zöld, a zöld az enyém. Mégis honnan tudom. Leülök rá, és mivel jobb ötletem nincs, ahogy vagyok, nadrágban és szipőben belefekszem, felhúzom a cipzát, ameddig csak lehet, hogy csak az orrom meg a szemem látszik ki belőle. Az oldalmon fekszem, robmatracát nézem, rajta a narancsárga hálózsák kopacba gyűrve. És most hallom a cipzár hangját, ahogy felhúzzák be az arc előtt, végig a zsákot. Látom a sáros arcát, az egyik pillanatban még ott van, a másikban már csak a zsák. Lehonyom a szemem, a víz alatt vagyok. Karok és lába kavalkádja kapál előttem. A víz rám nehezedik, fáj a tüdön. eleinte csak sajok, majd fáj. Nem kapok levegőt, levegő kell. Fel kell, kintam a szemem. Egyedül vagyok ebben a mocskos üres felfordulásban. Nehezen kapok levegőt, és amit beszívok, mintha elhasznált lenne. Savanyú lesz tőle a száméze. A kórházi szobám világos, fehér és tiszta volt, állandó fertőtlenítő szaggal. az aromat a hározsákomba, beszívom a szagát. Évszázados állat, izzadság bűze van. Undorodom, bár van benne valami megnyugtató is. Ez vagyok én. Nem lehet más, hiszen ez az én hálósákom, az én szakom. De ki vagyok én? Ki volt a bátyám? Szerettem. Szeretett engem? Ha létsön rám rohanó emlék valós, akkor olyan nagyon nem. Felintézem, amit a kórházban mondtak. A bátyát meghalt. Baleset történt, vízbe fulladt. Miért nem érzek semmit? Nyilván szörnyetek vagyok, hogy nem vagyok szomorú. Csak fekszem jó ideig. besötétedett közben, de a nyitott ajtón fényszőremlik be kintről. Hallgatózom, mereszketem a szememet, igyekszem befogadni ezt a helyet, mindent, az otthonomat. Csend van. Lentről semmi zaj, de a szomszédban megy a TV hallom, és kinn az utcán is járkálnak emberek, autók jönnek-mennek, ajtók csapódnak. Rob matraca felett a mennyezeten a sorokban sötét ford. A falakon firka. Olyan érzés, mintha egy másik bolygóról pottyantam volna ide, mintha valaki más életébe zuhantam volna bele, hogy boldoguljak, ahogy tudok. Vissza akarok menni a kórházba. Ehhez a helyhez semmi közöm. Az a nő adalán nem az én anyám. A fiú, aki meghalt, nem az én bátyám. Hiba történt, borzasztó, rettenítös Nem Nemegek. Be vagyok tojba. Képtelen vagyok megbírkózni ezzel szóval az egészszel, nem akarok itt lenni. Az orromba ismét befuragszik az a szag, amit egy testhagy maga után számtalan éjszakai alvás után, és meghozottal. Nincs igazam, nagyon is sok közön van ehhez a helyhez, nem menekülhetek. Egészen kicsire összegömböltöm a zsákomban, átkarolom magam a két karommal, de így sem nyugszom meg. A kezem mindenféle előzetes megfontolás nélkül kicsúszik a hálóságból, benyúl a matracom alá, és az ujjaim valami lapos, kemény dologba ütköznek. Előhúzom. A gyenge fényben egy kemény kötésű könyv borítóját látom. Nagy fehér betűkkel van ráírva a fekete borítóra a cím. Egerek és emberek. Az oldalamon fekve kinyitom az első oldalon. Nem elég erős a fény, hogy el tudnám olvasni a szöveget, de nincs is rá szükség, mert a szavak előtörnek az agyam Néhány mérföldnyire, szoldattól délre, a szalína folyó mederbe ereszkedik le a domblábánál, s mélyen és szölden folyik tovább. Még mellek a vize, mert napsütötte, sárga fövenyen siklott csobagva, mielőtt a keskeny tavat elérte. A kibaszott életbe szí, kapcsod le a korvalámpát! Olvasok. Hatszázszor olvastad már azt a szart. És? És kapcsold le a kurva dög dögvárat vagyok. A könyvet a melkasomhoz szorítva, a hálózsákomban féregként vonaglok keresztül a méteres térségen rob Matratához, még végül a narancsárga zsárra teszem a fejemet. Ott fekszem, kapkodom a levegőt. Az orromban mászik a szava, épp olyan áporodott, mint az enyém, csak másképpen. Lehonyom a szemem, hallom, ahogy lélegzik. Mondd szépen, hogy jó éjszakád, szí, mondja. És tudom, hogy így megy ez minden áldott éjjel. Ment. Így ment. Először mindig rendelkezett, hogy mondjam szépen jó éjszakád, mire én azt tölhetem. Szakádra, erős, szakácsi, minden éjjel. Szakádra, mondom most is. És nem jutom ki a szememben, vegszem a két matrac közötti részben, a fejem az ő matracán. Lassan, mélyen lélegszik, és vele lélegszem én is. A könyv a padlóra koppan, elszenderedem. Lassan elnyel az állam. Harmadik rész Sötét, csendes helyen ébredek. Gőzöm sincs, hol vagyok, hány óra, ki vagyok. aztán lassan, derengeni kezd. Carl Adamsnak hívnak. 15 éves vagyok. Meghalt a bátyám. Az utolsó gondolat végig az agyamat. Rob meghalt. Rob meghalt. Tudom, hogy ez dráma, de nekem csak szavak, kizárólok szavak. Emlékszem, úgy aludtam el, hogy a hangját hallottam meg azt, ahogy lélegzik. Most nem hallok semmit. Sekintről semmi zaj, sehol nem szól még a tévésem. Csak egy csapcsöpök valahol a lakásban, egészen halkan, de olyan nagy a csend, hogy tisztán hallom, és megtölti az agyamat. Placcs, plats, plats. ahogy a másodperc mutató keteg előre. A hálóság az arcom alatt nedves álmomban kifolyt a nyálom. Eltolom az arcomtól felülök, és a fejemmel megtölem a számat. Fáj a fejem, a torkom sivatag. Kikászálódom a hálóságból, és kipotorkálok az előtérbe. Még most is ég a lámpa. A földőszapába megyek, ahonnan a csepegő hang is jön. Nem kapcsolom fel a lámpát, minek. Most mostó a hideg víz csapja. Megnyitom rendesen, ráhajolok, és hideg vizek locsantok az arcomba. Egy fiú kiabál, egy lány sikolt. Víz van az arcomban, a szememben, a fülemben, a szívem kalapál. A közelükbe értem, olyan közel vagyok már, hogy látom a lábaikat és a karjaikat, ahogy csapkodnak. Látom, ahogy a fiú szája összepréselődik az előfeszítéstől, a lány arca eltorzul a lémreptől. Elugrok a mostótól, vakon tapogatózom törölköző után. A kezembe belakad a lámpa húzó zsinórjába, meglátom, szétárad a fény. Felkapok egy törölközőt a földről és hevesen szárazol törzselöm az arcon, majd körbenézek. Senki. Egészen apró helyiség. egy mostókatló WC föltőkárt a végén zuhán rózsával, és végre zuhaszó szhanszó A mennyezeten és a csempék fogályban penész feketéllik. A széven még mindig vadul szákult a melkasomban. Ott voltam én is a tóban, ott voltam, amikor meghalt a bátyám. Mélyeket lélegzem, letűzöm a hideg nedves levegőt, igyekszem megnyugodni. A csap még mindig folyik, ömlik a víz a mosdókarlóba, szörtyögve nyeli el a lefolyó. Nem akarom, hogy vizes legyen az arcom meg a szemem, de szomjas vagyok. Állítok a csapon, hogy alig csordag a víz, a sugár fölé hajolok, és óvatosan, hogy a víz csak a számba folyjon, odatartom a fejemet. Hideg és tiszta. Öblögetek vele, a fogaiman át szűröm, megdendősítem az ínyemet, az arcom belső oldalát, majd kiköpöm. Lennyelek egy kortyot, még egyet. Érzem, ahogy a hideg frissesség lassan lecsúszik bennem. Veszettő szomnyos vagyok, minél többet iszom annál inkább. Felnyúlok a csaphoz, jobban megnyitom, és csak nyeldeklem a vizet. A víz kicsordul a számon, le az államon, végig az arcomon. Szíj! Valaki a nevemen szólít. Ez nem olyan, mint a kiabálás és a kapálózás hangjéhez elő? Most egészen közelről hallom a fűtőszabából. Felegyen elzárom a csapot, körbenézek. Senki. Megrázom a fejemet, és a törölköző csücskével kitörölgetem a fülem, meg melfolyt a víz. Olyan volt, mintha... De ez képtelenség. Bár az est is hallottam, hogy elaludtam, de azért az más, nem? Félállomban elmosódnak a dolgok, az már szinte álom, nem? De most ébren vagyok. A hideg víz gondoskodott róla, hogy felébredjek. Valaki szórakozik velem, szivat. Két lépéssel az óhanyfüggönnél vagyok, félre rántom. is üres. Üres a szoba. Pedig volt itt valaki. Hallottam valakit. Kimegyek az előtérbe, vagy egy percig állokat hallgatózom. van. A távolban egy sziréna víjak, de az is elhalkó végül megszűnik. Anyuszabálya felé indulok. Halkan beosanok, itt nincsen sötét, mint nálam. A főkönyök szét vannak húzva, az utcanánk a fényes sárkás derengést vet a mintás falakra. Az ágy üres, a földön még mindig ott hevernek a ruhák és a koszos tányérok. Tudom, hogy nincs itt. Anyu, szólok bele az ürességbe. Semmi válasz. Sarkon fordulok, visszamegyek a szabámba, ami robb is. Aminek az altaján az a háromjuk van. Kicsit rosszul vagyok a gondolattól, hogy vissza kell oda mennem. Mi van, ha van ott valaki, ha ott vár rám? De az előtérből beszivárgó fényben látom, hogy nincs ott senki, csak a két matrac, meg a két gyűröt hálózsák. A mennyezet csupasz villanyköltéjének fényében még kisebbnek tűnik a szoba. Még szomorúbbnak. Az órámra nézek, három múlt tíz perccel. Hajnali három, gondolom. Az ablakhoz megyek, elhúzom a függönt. A boltok tetején van a lakás, egy üres utcai parkolóra, és a mögötte húzódó hüves néz a szoba, azon túl sorházak. Sehol senki. A párkányra könyökölök, az államat a két tenyerembe támasztom, úgy bámulok ki. Nem mondom, hogy emlékszem erre a látványra, de az egész valahogy megnyugtató élmény, vagyis nyilván máskor is gyakran csináltam ezt. Áltam itt, és bámoltam kifelé. Egy idő után feltolom a legfelső osztást, és rögzítve a fénypackat, hogy nyitva is maradjon az ablak a legszélesebb állásban. Nem mozdul a levegőt, azért várod a frissesség a szabába, és vele az a halk háttérmarajlás, amiből nem hallatszik ki semmi konkrét, csak az alvó kisváros hangja. Aludni biztosan nem fogok már, százszázalékosan éber vagyok. Átpogarázom a patón heverő dolgokat. Pólók, szaknik, katyák. Nem fedezek fel a, sehol, semmiből nem tudhatom, mi az enyém, és mi volt az övé. És azt sem látom, mi tiszta, és mi nem. Felteszem leginkább semmi. Kajásdobozok, üres kakakórásdobozok, és csoki papírok keveretnek a ruhák közé. Olyan az egész, mint valami leves. Próbálom szétválogatni. A szaknik egy kopac, a pólók egy másik. A dobozokat felszólalkoztatom szorosan egymás mellé. Tippem sincs, miért csinálom, csak csinálom, legalább ami. Kezd foltokban látszani a padló, vagyis a szőnyeg, ami bármilyen színű lehetett valaha, most leginkább szürke, barna foltokkal. A szemetet néloszatyolva gyűjtöm, csomagolópapírt, cellapánt, rágót, arabkákat, már ha sikerül lekapilgálnom arról, amire rátapad. Kis idő elteltével már a két macroc közötti térfelét megtisztítottam. Újabb papírfeszni kerül a kezembe, valami darabokra tépet egésznek neked darabja. Találtam már nem egy ilyen fesznit, mind bekerült a szemetesembe, de most kapcsolok, hogy ez nem újságcafat, ahhoz túlságosan vastag a papír, és fényes az egyik oldala. Egy fénykép. Az egyik oldalán a képet szerete fénylik. A tenyerembe veszem, forgatom, nézegetem. Egy fél száj áll, és a nyak felső íve félig átnyékban. Beletúrok a szemetesbe, és kihalászok még pár darabot, ami a képez tartozhat. Lett három újabb cafat, a padlóra teszem őket egymás fellé, játszom velük, próbálkozom melyik hová illik. Kettőnek lesz is helye. A száj fölé egy szem, és egy fél orr került. Egy lány. Az az érzésem, hogy láttam már valahol. Lázosan keresni kezdem a többi darabkát. Kiborítom a szemetest, de nincs több. Hagyom a szemetet, ahová borult, és a még át nem válogatott mocskban kezdek kereskélni. Már nem válogatom szét, ahogy eddig, csak a kép darabkáig kell sem módszeresen. Amit már átnéztem, és nem kell a hátam mögé hajítom. Ha találok egy darabkát, az igazi boldogság. Még egy megoldás a váró És hamarosan van is két másik veszményt. Ezüst lók a nyaka körül a pólója felett. A jobb fülében két apró karika van egymás mellett. A bal oldala viszont még mindig hiányzik, Nem állhatok le. Az egész szobát át kell fésülnöm, de végül kettő hiány mind megvan, és az a kettő csak a kép szegélye, vagyis nem igazán számít. Rövid próbálhatás után összeáll az arc. Megkökkentő lán. Hosszú, egyenes, sötét haj van, középen elválasztva, a füle simítva, a bőre makulátlan, nem olyan battanásos és egész, mint az enyém, és a szeme gyönyörű. Sötét barna. Táncot jár benne a fény. Az ember képtelen levenni róla a szemét. Csücsörít, pózol a képen, a két orcáját beszívja. Az ember önmagáról csinál ilyen képet, kinyújtott kézzel tartja magá a kamerát úgy. Írás is van rajta. Alul keresztbe írta alá, persze ez az egyik hiányzó cafat, részben, vagyis csak ennyi van meg belőle, hogy szeretettel, en szeretettel. A mi volt a kép, a roppal közös szobában. Vajon kinek adta szeretettel? Körpe pillantok átgondolom, mit is tudok magamról, az életemről, visszakondolok a tegnapi hazautra, ahogy álltam a konyhában, és figyeltem, ahogy anyu egymás után jönti magába a sört, majd a tekinteten visszatér a képhez, belenézek a lány szemébe, és mélységesen azt kívánom, hogy pár nekem szólna ez a szeretettel. Lesz képtelenség, mert amikor legutoljára láttam, és ő meglátott engem, sikoltozni kezdett. Ő volt az a lány a mentőben.